Spre slava Domnului cântem cântarea Mă poartă în carul tău de biruință. Mă poartă carul tău de biruință. Se zilnic se mă poș. prin viață și credința, puterea ne morți Să mor. Se prin viață și credința, puterea ne morți Să mor. Biruiesc, tot ce-ai făcat, tot ce-i firesc, De voia ta, tot ce I Iisus, să-l de, de plin. Mă poartă necarul carul tău de biruință, Să care tu te-ai să cu stăruință pășind pe urma ta Iisus. Să-nainetez luptând cu stăruință pășind pe urma ta Iisus. Să biruiesc, să biruiesc tot ce-ai păcat, tot ce-ai firec de voia ta, tot ce-ai străit Isus te biruiesc de plin. Mă poartă necarul tău de biruineță, De ci să mă păzești, Și umplut de plin de o sfântă cunoștință, Prin fără să mă -nterești. Și un plut de plin de o cu cunoștință, prin adevăr să mă te Să-mi ruiești, să, miruiesc, să miruiesc, tot ce-i păcat, tot ce-i De voi ta, tot ce-i străin, Isus, să miruiesc de plin. A de me caro tău de când vin dureri asupra mea Se treg să nină și Blm prin superînță Se biruies în lupta grea gream Se trec să niă și lm prin superiță Se biruies în lupta grea se biruiesc, se biruiesc Tot ce-i străin, tot ce-i De voia ta, tot ce-i străin, se Să biruiesc de plin. Mă doară te cadrul tău de biruine, Să-n la sfârșit, să biruiesc, de ta ființă Biruitor torca să trăiesc Topește-mă Divina ta ființă torca Ca să trăiesc ființă, ca Să trăiesc. miruiesc Să miruiesc Tot ce-i păcat Tot ce-i firec De voi ta S-o cesează, i